Як йому хотілося, щоб це був просто безглуздий сон. Такий сон, після якого зібга на ковдра валяється в одному кутику ліжка, подушка взагалі на підлозі. А він, Сергійко, в цей час бореться з якимись уявними химерами і хоче закричати з усіх сил, покликати на допомогу, але звуки застряють у горлі і ніяк не хочуть вилітати назовні. Сторінка 17. Та й руки чи ноги сковує, заважаючи боротися, втікати. На відміну від того неприємного стану, зараз і голос підвладний бажанням, і кінцівки слухняні. Тільки ущипнути себе недостатньо, щоб повернутися до звичного життя. «Кривохатько, ти з нами?» Вирвав з полону напружених роздумів не дуже сердитий голос вчительки математики, що саме задавала питання за минулий навчальний рік, щоби зрозуміти, наскільки діти за літо забули пройдену програму. «Згадуєш свій зірковий час?» Клас захихикав. «Алло, Петрівно, ну хоч ви не знущайтеся!» «Чому вам усім так стала поперек горла наша з мамою участь в ранковій програмі?» Сергійкові увірвався терпець, і він вирішив піти у наступ. «Я ж якихось пару слів сказав на телебаченні. А про Катрусю, коли вона перемогла в конкурсі талантів, цілу передачу зняли. І ніхто з неї не кепкував, ніхто не знущався». Сергійко не помітив, як випліскуючи наболіли, перейшов на крик. «Що у вас тут відбувається?» Заглянула в двері завуч Ірина Григорівна. «Нічого особливого», – незворушно відповіла Алла Петрівна. «То ми так емоційно згадуємо вивчене в минулому році». «Ну, дивіться мені», – посварилася пальцем завуч, а то не встигли почати навчальний рік, а вже метушню розводите. Вона зачинила двері. Сергій косив за парту. Однокласники з ненавистю озиралися на нього, мов на лютого ворога. «Я бачу», – продовжила Алла Петрівна, – «що ти, Кривохатько, так нічого й не зрозумів». «Так от, перш ніж задати домашнє завдання, дозволь пояснити». Коли Катруся перемогла в конкурсі вокалістів, вона прославила нашу школу. Сторінка 18. Ми всі пишалися нею. Справа зовсім не в тому, що тебе показали по телевізору. Теж мені подія. Місто налякане раптовою навалою пацюків, вже навіть є жертви. Компетентні служби без силі проти нахабних небезпечних тварин. А ти наважуєшся на всю область звинувачувати мешканців міста в тому, що вони самі спровокували це жахливе нашестя? Це нахабство, мій юний друже. Якщо ти в чомусь не впевнений, ліпше промовчи, або ж знайди сміливість зізнатися, що ти не знаєш. Думаю, це буде неабиякий урок на все життя. «Може, мені варто поїхати до телецентру і попроситися в ефір, щоби вибачитися перед містом?» – думав хлопчик, повертаючись додому. Так незвично було йти самому в той час, як Марися відразу після дзвінка швидко вибігла зі школи і зникла з очей. Слова викладачки математики неабияк збентежили Сергія. Він і подумати не міг, що необережно сказане слово може призвести до таких наслідків. З Аллою Петрівною школяр мав добрі стосунки, адже саме її предмет давався йому найлегше. І минулого навчального року Сергійко переміг на міській олімпіаді у своїй віковій категорії. Вчителька називала його своєю гордістю, ставила у приклад іншим учням. І не тільки в їхньому класі. Їй він довіряв. Дорогою Сергійко Крадькома поглядав на людей, що йшли на зустріч. Вся ця історія з ефіром, зі шквалом негативу серед ровесників, сусідів, учителів загнала хлопчика